Розділ 14. Вогонь і вода. А зараз, якщо ви, як і гноми, бажаєте почути вістки про смогу, вам доведеться повернутися на два дні назад, до того вечора, коли він розтрощив чарівні двері і розлючений полетів геть. Майже всі мешканці озерного міста, званого колись Езгород, сиділи по домівках, бо зі сходу Затягненого чорними хмарами налітав пронизливий вітер. Лишень деякі своїм звичаєм гуляли по причалах і малувалися першими зорями, що відзеркалювалися в озерній гладіні. Самотню гору з міста майже не було видно за низькими пагорбами на дальньому березі озера, поміж якими з півночі бігла безстриця. За ясної погоди городяни могли розледіти лише шпилясту вершину. Але вони рідко дивилися на неї, бо вона виглядала похмуро та зловісно, навіть у світлі ранку. А тепер її поглинула пітьма. Раптом вершину осяяв короткий спалах, і вона на мить відкрилась очами. Погляньте. гукнув хтось. Знову в вогні. Минулої ночі варта бачила, як вони то спалахували, то гасли від опівночі до світанку. Там на горі щось коїться. «Може, король під горою кує золото?» – звався другий. Він уже давненько вирушив на північ. Час уже справдитися тому, про що співається в піснях. «Який король?» – кинув третій суворим голосом. «Подобається вам чи ні, але це – нищинне полум'я дракона, єдиного короля під горою, якого ми знаємо». «Ти завжди віщуєш щось лихе!» – дорікнули йому інші. То повінь, то потруєна риба. Подумай краще про щось веселе. І тут зненацька між пагорбами Спалахнуло яскраве світло, Позолотило північний край озера. «Королю під горою!» – закричали городяни. «Як сонце гра казна, І золото рікою, і срібло з вод зрина, Річкою згори тече золото, не вгавали вони». І скрізь повідчинялися вікна і затопотіли сотні квапливих ніг. У місті знову запанувало страшенне збудження й ентузіазм. Але власник суворого голосу Мершій кинувся до правителя. «Дракон, він летить сюди, або я останній дурень!» – була він. «Обрубайте мости! До зброї! До зброї!» Тоді сурми несподівано для всіх засурмили тривогу. Із скелясими берегами прокотилася луна. веселощі припинились, і радість змінилася страхом. Отож, дракон не захопив їх геть з Ненацька. Він летів так стрімко, що невдовзі вони побачили, як на них вчить ніби червона іскра, стаючи дедалі більшою та яскравішою. Вже не треба було великого розуму, аби здогадатися, що прородства збуваються якось не так. Але люди ще мали трохи часу. Весь посуд у місті наповнили водою. Всі воїни озброїлися. Всі стріли і дротики були на А міст розібрали і знищили. Щойно тоді посилився жахливий смогів рев. І води озера заграли вогнено-червоними брижами. Під моторошними змахами його крили. Під крики, лемет і голосіння городян він шугнув над ними, Митнувся до мосту, відсахнувся з пантеличеним. Міст зник, а його вороги були на острові, звідусіль оточені водою, надто глибокою, темною та холодною, супроти його вогняного подиху. Якби він пірнув в озеро, знялося б стільки пари, що Їмла повила б навколишні землі на кілька днів. Але озеро було сильнішим, воно б загасило його полум'я. Заревівши, дракон знову помчав на місто. Вгору зметнувся рясний град-стріт. Вони зацокотіли, заторохтіли, об'ювали скату, всіяно самоцвітами броню, і підпалені його диханням, і з шипінням посипалися в озору. Жоден феєрверк, який ви тільки можете собі уявити, не зрівняється з отим, нічним видовищем. Від бреніння тяти і пронизливих звуків сури Дракона охопила скажена людь. Уже багато віків ніхто не наважувався чинити їм опір. Та й зараз ніхто б не насмілився, якби не чоловік із суворим голосом. Його ім'я було Барт, котрий бігав туди-сюди, підбадьорюючи лучники і вмовляючи правителя битися до останньої стріли. З пащі дракона вирвалося полум'я. Якийсь час він кружляв над людьми високо в повітрі, освітлюючи все озером. Дерева на берегах палахкотіли міддю та кров'ю, знизу по стовбурах металися чорні тіні. Тоді він шугнув униз просто крізь хмару стріл, відтямлячись у люті, не ховаючи від ворогів своїх лускатих боків і прагнучи лише одного спалити місто. Коли він кинувся вниз. Раз і вдруге, вогонь застрибав по черетяних дахах і дерев'яних балках, хоча їх заздалегідь зносили водою. Що щойно кудись падала іскра, сотні рук заливали її водою. Дракон зробив коло і знову шугнув донизу один помах його хвоста і дах ратуші розсипався на порог. Незгасне полум'я високо бурхало в нічне небо. Смок налітав ще і ще, і будинок за будинком спалахував, обертаючись на попилище. Але жодна стріла не потурбувала дракона і не завдала йому шкоду більше, ніж болотяна муха. Люди вже на всі біч стрибали у воду. Жінок і дітей зібрали на човнах посеред ярмаркового майдану. Чоловіки склали зброю. Залунали плачі та голосіння. А ще ж зовсім нещодавно Тут лунали веселі пісні на честь гномів. Тепер люди проклинали їхні імена. Правитель кинувся до свого великого позолоченого човна, сподіваючись відпливти в загальному сум'яті і врятувати собі життя. Ще трохи і спустошене місто згорить дотла і зникне з поверхні води. На цей сподівався дракон. Хай собі намихається в човни йому начхати, він любенько пополює на них, коли вони попливуть, або хай зіб'ються в купу посеред озера і перемруть голодною смертю. Або ж хай спробують дістатися до берега. Він і тут буде на поготові. Незабаром він спалить усі прибережні ліси і спопилить поля та посадища. Давненько він так не розважався, як зараз, скуючим мешканців цілого міста. Але серед палаючих будинків. І ще трималася жменька лучників. Їхнім ватажком був Барт, той самий чоловік із суворим голосом і суворим обличчям, в котрого друзі звинувачували у віщуванні повеней і труєння риби, хоча їм були відомі його гідність і мужність. Він був далеким нащадком Гіріона, володаря долу, чиї дружина та дитина втекли колись зі зруйнованого міста вниз по Бестриці. Барт стріляв і стріляв із великого тисового лука, аж поки витратив усі стріли, крім однієї. Вогонь уже наближався до нього. Товариші покинули його. Він востаннє натягнув лук. Раптом із темряви випрухнув якийсь птах і сів йому на плече. Барт здригнувся. Але то був лише старий дріст. Птах без остраху підсів до його вуха, і почав щось торочити. З подивом Барт виявив, що розуміє дроздову мову, адже сам був родом із долу. «Завжди, завжди», сказав йому Дріст. «Місяць уже сходить. Відшукай проріху зліва на його грудях, коли він пролітатиме над тобою». Барт занімів от подиву, а дрість тим часом розповів йому про все, що трапилося на горі, та про все, що він чув. І тоді Барт щосили натягнув тятиву. Дракон знов описував коло над містом і летів досить низько. Коли він був уже зовсім близько, над східним берегом озера зійшов молодик і посріблив його величезні крила. «Стріло моя!» – промовив лучник. «Чорна стріло! Я зберіг тебе наостанок. Ти ніколи не зраджувала мене і завжди поверталася назад». Я отримав тебе від свого батька, а він від своїх предків. Якщо ти справді походиш із кузень істинного короля під горою, лети і влуч. Описуючи ще одне коло, дракон летів нижче, ніж звичайно. І коли він розвернувся та шугнув униз, його черево замерехтіло в місячному сяєві сліпучими іскрами самоцвітів. Але одне місце лишалося темним. Тятева великого лука забриніла. Чорна стріла просвистіла в повітрі і влучила просто проріху на драконових грудях біля того місця, де ворушилася його ліва передня лапа. Стріла вигналася туди вся цілком від зазубреного вістря до оперення з такою силою було її пущини. З ревом, який оглушував людей, валив дерева і розколював каміння. Смог здінявся високо в небо, перевернувся в повітря і звернувся вниз. Він упав просто на місто. Корчачись вагонію, розмитав охоплені полум'ям ям будівлі, розсипаючи на всі іскри та присук. Води озера згулом рунули місто. Знялася велика хмара пари і забіліла серед пітьми в місячному сяйню. Води зашипіли. Завирували великим нуртом, і запала тиша. То був кінець смога згорота, Езгарота, але не барда. Молодик підіймався все вище, вітер став холоднішим і вив дедалі пронизливіше. Він скрутив білий туман у похилі джути і погнав їх на захід, де подер на клапті, розвіяв над болотами поблизу морок лісу. Тоді стало видно багато човнів, розсіяних на поверхні озера темними цяточками. І вітер доніс голоси мешканців Езгарота, котрі оплакували своє загибле місто, добро та зруйновані будинки. Втім, якщо подумати, їм таке було за що дякувати долі. Хоча тієї хвилини від них годі було сподіватися вдячності. Врятувалося принаймні три чверті міського населення. Залишилися неушкодженими їхні ліси, поля, пасовища, стада та майже всі човни, а дракон загинув. Що це означає, вони ще не могли збагнути. У скорботі громадяни зюрмилися на західному узбережжі, тремтячи від холодного вітру, і перші їхні скарги та гнівні слова було звернуто супроти правителя, котрий з поспіхом покинув місто коли інші ще воліли захищати його. Може, він і тянув в торгових справах, особливо у власних, бурмитів дехто, але ні на що не здатний, коли трапляється щось серйозне. І вони прославляли мужність Барда та його останній героїчний постріл. Якби він тільки вижив, казали всі, ми б зробили його королем. Барт із роду Гіріона, переможець з дракона, «Яке це лихо, що він загинув?» І саме в розпал їхньої розмови з Сутіні виступила висока чоловіча постать. З чоловіка стікала вода, його вологе чорне волосся спадало йому на обличчя та плечі, а очі горіли лютим вогнем. «Барт не загинув!» – крикнув чоловік. Він покинув Есгород і пірнув в озеро, коли ворога було вбито. «Це я!» Барт із роду Гіріона. Це я, вбивця дракона. Король Барт. Король Барт. Загукали всі, але правитель заскриготів зубами. Гіріон був володарем Долу, а не королем Есгарота. Процедив він. В озерному місці ми завжди обирали правителів споміж найстарших та наймудріших і не потерпимо правління простого воїна. Хай король Барт вертається у своє власне королівство. Діл тепер визволено завдяки його відвазі. Ніщо не перешкоджає його поверненню, і всі охочі можуть йти з ним, якщо їм миліше холодне каміння в затінку гори, ніж зелені береги озера. Мудріші залишаться тут, покладаючи надії на відбудову нашого міста. І коли настане час, знову насолоджуватимуться миром і добробутом, «Ми воліємо короля Барда!» – закричали у відповідь люди, котрі стояли поруч. «Досить із нас стариганів і гедлярів!» І ті, котрі стояли віддалік, підхопили. «Хай живе Лучник! Геть грошові мішки!» Аж луна прокотилась у збережжя. «Я далекий від того, щоб недооцінювати Барда лучника, обережно промовив правитель. «Бо бард зараз стояв зовсім поряд». Цієї ночі він заслужив почесне місце у списку благодійників нашого міста. Він вартий того, аби про нього склали багато безсмертних пісень. Але за що, о народе? Тут правитель випростався на повний зріст і заговорив дуже голосно й чітко. За що ви ганете мене? За яку провину усуваєте мене з посади? Чи можу я спитати, хто пробудив дракона від сну? Хто отримав від нас щедрі дарунки усіляку допомогу та змусив повірити, ніби провіщене у старих піснях може справдитися. Хто скористався нашим добросердям і мрійливістю? І яке ж золото прислали вони рікою нам у винагороду? Драконове полум'я та руїни. То від кожна вимагати відшкодування наших збитків і допомоги для наших удів і сиріт? Як бачите... Правитель недарено обіймав свою посаду. Почувши його промову, народ на якусь мить і думати забув про нового короля, звернувши свій гнів на Торіна та компанію. Зусібіч залунали різкі слова і невіжені вигуки. І декотрі з тих, хто раніше найголосніше виспівував старі пісні, тепер на повен голос закричали, що гноми зумисне збурили дракона супроти людей. Бовдури! струтився Барт. Навіщо марнувати слова та гнів на тих нещасних? Поза сумнівом, ви не перші загинули у вогні, ще раніше, ніж смог напав на нас. Коли він це промовив, то згадав про легендарні скарби гори, які лежали зараз, ніким не стережен, та нікому не підвладні, І він раптово замовк. Барт замислився над словами правителя про діл. Уявив його відбудований, і сповненим перезвону золотих дзвонів, аби тільки вдалося знайти вірних людей. Невдовзі він заговорив знову. Зараз не час для гнівних слів, правителів, ні для обговорення важливих перемін. Треба робити діло. Я все ще служу вам, хоча коли-небудь, може, згадаю ваші слова і вирушу на північ із тими, хто захоче піти зі мною. І Барт відійшов, аби допомогти облаштувати табір і подбати про хворих та поранених. Але правитель злостиво скривився йому вслід і залишився на місці, сівшись на землі. Він усе про щось думав, а говорив мало, хіба що голосно звелів принести вогні та їжі. Тепер усюди, де тільки з'являвся Барт, він чув розмухані, мов пожежа, розмови про незмірне багатство, яке вже ніхто не охороняє. Люди казали, що незабаром відшкодують коштом тих скарбів усі свої втрати, розбагатіють і зможуть купувати предмети розкоші на півдні. Це дуже підбадьорювало їх у скрутному становищі. Було тим більше доречно, що ніч видалася холодна та лиха. Сяк так прилаштувати на нічліх вдалося небагатьох, серед них і правителя. Їжі не вистачало, навіть у правителя закінчилися припаси тієї ночі багато хто, цілий і неушкоджений, утікши зі зруйнованого міста, застудився чи захвоїв от горя, а згодом помер. І в наступні дні вони теж потерпали від хвороб і лютого голоду. Тим часом Барт став у них за ватажка і почав віддавати накази на власний розсуд, хоча завжди від імені правителя, взявши на себе важке завдання керувати людьми і вирішувати, як забезпечити їх житлом та захистом. Мабуть, більшість озерян не пережила в зими, що була вже на носі, якби вчасно не наспіла допомога. А допомога не забарилася. Бо Барт одразу ж після перемоги над драконом послав гінців у гору по річці, до лісу, просити підтримки в короля лісових ельфів. І Зустріли ельфійське військо вже на півдорозі, хоча то було тільки на третій день після загибелі смуги. Король Ельфі отримав останні новини від власних вістунів і від птахів, які приязно ставилися до його народу. Уже знав про те, що трапилось. І справді. Серед пернатих, які жили на озраничі драконового пустища, щинився великий розрик. У повітрі кружляли незліченні зграї і швидкокрилі пташині генці ширяли по всьому небу. Над узлісями стояв щебет, свист і цвірінчання. Над усім морок лісом лунала вістка, смог мертвий. Скрізь шелестіло листя, нашорошувалися вуха. Навіть раніше, ніж король ельфів вирушив у похід, новини поширилися на захід і докотилися до борів на схилах і млистих гір. Берн уже почув їх у своїй дерев'яній оселі, а гобліни вже зійшлися на раду в своїх печерах. «Боюся, ми вже не почуємо про Торіна Дубощита», промовив король Ельфі. Йому було б краще залишитися моїм гостем, але все одно», додав він, «і лихий вітер часом приносить добру вість. Він бо не забув легенди про багатство Трора. Ось чому бардові гінці – Застали його в путі на чолі численних списаносців і лучників. Над ними хмарою кружляли ворони, думаючи, що ось-ось розпочнеться війна, якої не було в цих краях довгі віки. Проте одержавши від Барда прохання про допомогу, король зглянувся над озерними людьми, бо ж був владикою народу добру та милосердного, Тому розвернувши свою радь, яка прямувала до гори, він поспішив тепер унизь поїдці до Дового озера. Оскільки його воїнам забракло човнів і плотів, вони були змушені поволі рухатися пішки, але великі запаси харчів було вислано перед водою. І все ж ельфи прутканували народ. І хоча вони відвикли від боліт і непевних земель поміж лісом та озером, однак просувалися досить швидко. Уже через п'ять днів після загибелі дракона вони вийшли на берег озера і побачили руїни міста. Як і слід було сподіватися, прийняли ельфів добре, і люди під проводом правителя міста готові були укласти будь-яку угоду на віддяку за допомогу короля ельфів. Невдовзі розробили план дій. Разом із жінками та дітьми, старими та мнемічними, над озером залишився правитель, а також деякі ремісники-городяни, та чимало майстрів ельфів. Вони стали валити дерева і виловлювати з води колоди, сплавлені з лісу рікою. Потім заходилися будувати на озбережжі хатини, щоб розселити людей на зиму. А також під орудою правителя почали розплановувати нове місто, яке мало стати навіть більшим і гарнішим, аніж раніше. Проте не на старому місці. Вони перемістилися північніше, вище над берегом, бо їх не відпускав страх перед водами, де лежав мертвий дракон. Ніколи йому вже не повернутися на золоте ложе, він застиг, холодний як камінь, розкидавши свої кільці на нерівному дні озера. Багато століть його велетенські кістки виднілись у безвітряну погоду поміж обгорілими палями старого міста. Мало хто наважувався перепливати човном та прокляте місце. І вже поготів ніхто не смів пірнати у збрижену воду по самоцвіти, які висипалися з драконового панцера. Але ті люди, котрі могли тримати в руках зброю, а також майже вся радь короля ельфів, зібралися у похід на північ, до гори. І на одинадцятий день після зруйнування міста Перші лави їхнього війська проминули кам'яну браму за озером і ступили на спустошені драконом землі.